Második rész Keflavík ma Csúszunk le kacagva a csúszdán azokkal, akiket szeretünk. Zajlik az élet a hafnargatán emberek sietnek ide-oda, a fagy és a szélcsend tartja magasan az eget, és az új mozival szemben az 1976. január bárban karácsonyi kocsmakvíz tartanak, hogy hívják a harmadik karácsonyi manót melyik üzlet ad holnap 14 és 15 óra között 50 engedményt minden áruból, meg hogy mikor van István napja. Mindezt a Hafnargatán sétálva látom. A kérdéseket, az eget tartó pilléreket, a legnagyobb engedményt nyújtó kereskedőket. A Bilgián Rádió ma este egyenes adást sugároz keflavíkból. Keflavík, ahol a dolgok történnek cimmel. Szigmár és Kollá, a híres páros úgy járja a várost, mint két popsztár. Este tízkor megválasztják Keflavík szerelmét. Arra kérik az embereket, hogy telefonon vagy a Bilgian Facebook oldalán tegyenek javaslatokat. Nevezzék meg azt a Keflavíki párt, akik a legjobban szeretik egymást. Komoly nyeremény vár a győztesekre, mivel Björgwin Haldorson, a nagy bó, egyenes adásban fog énekelni nekik a Keflavíki 1976. januárbárból. A szerelmet szeretnénk díjazni, kiabálja Szigmár az Isten háta mögött ráháruló figyelemtől, és az 1976. január bárban elfogyasztott sörtől izgatottan. Minden a szerelemről szól, állandóan a szerelemről kellene beszélnünk, a szerelmet kellene díjaznunk, imádnunk kellene, szeretlek benneteket kiáltja, szeretem keflavikat. A Bilgián telefonvonalai izzanak, záporoznak a javaslatok a szerelmes párokra. Ha akarom, ha nem, hallok mindent. A Bilgian visszhangzik a hafnárgatán. Várjuk hívásaikat, telefonáljanak a szerelemmel kapcsolatban. Úgy szeretlek, hogy az életemet adnám érted. Helga és Sziggyi a helydárbóli 12-ből 69 szavazatot kapott. A polgármester Szigürjón és a felesége 46-ot. Mások jóval kevesebbet. Svávár boltja nyitva, az ajtóban áll egy sörös dobozzal a kezében. Két széles mosolyú nővel beszélget. Svávár vicces ember. Ha ő megjelenik, valahol már is jobb helyé változik a világ. A két nő Svávár beszólásán nevetgél. Jaj, te nyögi az egyik két röhögő görcs között. Svávár mosolyog, a sörét kortyolgatja, telefonja a zsebében. Sznáj Fridőr hívását várja, aki rendezúra ment egy férfival, akivel valami társkereső oldalon ismerkedett meg. Svávár bátorította, hogy menjen el, és Snajfridür azért is felhívta, mert nem tudta eldönteni, hogy a lila ruháját vegye fel, vagy csak farmert egy szép blúzzal. Menjen ruhában, felelte szvávár, rémületét leplezve, halálosan retteget, hogy a férfi, akivel Snajfridür találkozik, halálosan beleesik a barátnőébe, már pedig nyilván így lesz. Svávár ezt az üzenetet küldte neki, ha unatkozol, hív fel, vagy írj egy SMS-t. Elmegyek érted, és együtt leisszuk magunkat. De a telefon hallgat. A csend néha annyira nyomasztó, hogy az élet szinte meg sem rezdül. Épp elsétálok előttük, amikor Anna, Jakob barátnője, telefonál be a bilgiámba, és azzal próbál mindent elrontani, hogy megkérdezi. Hogyan mérjük a szerelmet? Mérő szalaggal, vagy az élettel? Kollá ha azt Az kiáltja óriási, vagy nagyik és már kapcsolja is a következő hallgatót. Ennek a lánynak annyi esze van, mint egy gumiabroncsnak, állapítja meg Anna, és leteszi a telefont. Jakob ránéz, mindig is szép voltál, mondja. Akkor is, amikor épp egy alatt feküdtem, kérdezi Anna. Miért nem lehettünk boldogok? kérdez vissza, Jakob, mire Anna. Talán magunkat kellett volna javasolnom. Én nem szerettelek eléggé, mondja Jakob remegő hangon. Nem sok marad belőle. A rák úgy terjedt szét benne, mint a sötétség. A kanapén ül, ölében egy nyitott fotóalbummal, az asztalon további négy album egy kupacban. Egy olyan képet néz, amin épp ári mostohannyával, és Jakob nővérével Elinnel Bridgelnek a kirkütei gűrnappaliának asztalánál. A képet Elin férje, a hajós kapitány készítette, ezért nincs rajta a képen, övé az üres szék. A két nő mosolyog, Jakob viszont a játékra koncentrál. A kártyákba mélyed. Szép nő volt a második feleséged. A rándiri lány, jegyzi meg Anna, jól emlékszem rá abból az időből, amikor a támaszponton dolgozott. Azon kevesek egyike volt, akik úgy beszéltek velem, mint egy normális emberrel. Talán még mindig szép feledi Jakob halkan, meglepetten vagy eltűnődve. Vajon boldog azzal a szánt Gerdi fickóval, a kvóta bajnokkal? Hogy boldog-e? Mi a fasz az a boldogság? kérdezi Jakob ingatak fejjel. Mi a boldogság? Bó kérdezi, a rádiós műsorvezető, miközben átvágok a Hafnargatán. Jobb oldalamon az 1976. január bár. Bó van a telefonnál, kocsiban ül. Keflavík felé tart, és azonnal válaszol. A szerelemről énekelni simmi, Az az igazi boldogság. Te vagy a megtestesült szépség, harsogja a műsorvezető. A szépség végre Keflavíkba érkezik. Na az milyen lesz, motyogom magamban, és belépek a repülőtér szállodába, megszabadulva a rádiócsatornától, amely megszállta a hafnárkatát és a fagyot. a bárban vár, egy ablak melletti asztalt választott. Éppen most kapott SMS-t Helenától, aki Kopenhágából hazafelé jövet mellette ült a repülőgépen, meg a szerelmétől, a jól megtermett halkszavú, de boldog Edemtől. Jól megvannak. Ma három uszodában is jártak, kipróbálták az összes csúzdát. Holnap pedig az Ejjafjallajökülhöz készülnek, ahol egy kis sátorban fognak szerelmeskedni, miközben az idegen vezetők tisztes távolságban várják őket a nagy terepjáróban. Atyaék csodálatos az élet, írja Helena, de hová lett a te boldogságod, Izlandi? Nem találod meg a könnyeidben? Amikor felpillantasz az égre, vagy amikor kacagva csúszol le a csúzdán azokkal, akiket szeretsz? Nem is hülyeség jegyzem meg lecsúszni az uszodai csúszdán azokkal, akiket szeretünk. Te kit magaddal? Ari nem válaszol, csak rám mered, és a tekintetében az a szomorúság látszik, amiről mindig egy magára hagyott kutyakölyök jut eszembe. Miért van neked ilyen szemed? kérdeztes Jöfn, a Holmaviki szálloda vezetője, amikor egy hosszú hétvégére ellátogatott Arihoz Kopenhágába. Akkor ismerkedtek meg, amikor Ari bejelentkezett a nő holmavíki szállodájába. Nem sokkal azután, hogy mindent lesöpört a reggeliző asztalról, és elmenekült pórá elől, az élet elől. Ígérem, hozzád sem érek, írtasz majd egy szmájlit is odabigyeztet, miután megkérdezte, hogy alhat-e Ari-nál, de később azután, hogy együtt töltötték az éjszakát és szeretkeztek, suttogva megkérdezte tőle, meg tudsz bocsátani? Ezt nem lett volna szabad. Elmentek valahová vacsorázni, és visszaértek Ári lakására. Viszkit ittak. Ári feltette egy Asaf avidán a lejátszóra. Mosolygott, amikor Sjöfn megkérdezte, akar-e táncolni, és a Devil's Dance című számot ismétlésre állította. Bizonyos számokra csak úgy lehet táncolni, ha az ember vigaszt keres. Miért van neked ilyen szemed? kérdezte Sjöfn. Tudod, nem ismerek senkit, akinek ilyen meleg lenne az ölelése, mint a tiéd. Vajon a vágyakozást teszi ilyen forróvá? Aztán szöfön megkérdezte, sírhatok? Ari pedig azzal válaszolt, hogy finoman megfogta a Sjöfn tarkóját, és fejét széles vállához húzta. Sjöfn sírt, a fénekelt. Dance, little devil dance. Eláztatom a szép pulóveredet, suttogta Sjöfn, és Ari keblében megremegett a fájós húr, az, amelyik a szíven áthalad és ketté hasítja. Csókolj meg, kérte Sjöfn, meg! Nem lehetünk mindig egyedül, olyan nehéz ez, olyan igazságtalan. Csókolj meg, és Ari megtette, megcsókolta azt a szép, magányos nőt. Aztán, amikor egymás mellett fekve lassult szapor a szívverésük, Sjöfön azt mondta, bocsáss meg, mire Ari megcsókolta a vállát, és azt felelte. Köszönöm, hogy ilyen kedves vagy hozzám. Sjöfön pedig megkérdezte, most tudod melyikünket szereted jobban? Hogy melyikünket szereted jobban? ismétlen meghebegve. Ári forgatja a sörös poharat a kezében. Szállingóznak az emberek a bárba. A hatalmas termető pultos nem hajlandó bekapcsolni a bilgián Keflaviki egyenes adását. Ez itt egy menedékhely jelenti ki, amikor valaki megkéri, hogy kapcsolja be a Bilgiánt, a keflavík, ahol a dolgok történnek Holott, Izland történetében a dolgok sohasem Keflavikban történtek. A pultos felhangosítja a gül Bilgiánt, ahol csak klasszikus slágereket játszanak, szinte mind a szerelemről szól. Most tudod, melyikünket szereted jobban? Ári csak forgatja a sörös poharat. Istenem, mennyire szeretném, ha semmibe vennéd ezt a kérésemet. Annak idején a kétségbeeséssel határos hevességgel csókolta meg Katrint. Ennél tovább nem jutottak akkor, mert Katrin férje telefonált. Megálltak a csókolózásnál. De Ari aznap éjjel sokáig nem tudott elaludni, és másnap nehezére esett felébredni. Felidézte Katrin ajkát lélegzését, hallgatni, ahogy Póra tesz kint a konyhában, majd ciggya őt a másnapossága és kábasága miatt. Az a legnehezebb, ha azt az ember csaljuk meg, aki a legfontosabb, ugyanakkor mégsem érzünk lelkiismeretfurdalást. furdalást. Két nappal később pedig Katrin esemesétől szétáradt a boldogság Ari ereiben. Felébredtem, és hiányzott az ajkad. Ezt olvasta, és a boldogság szétáradt az ereiben. Főtt a kávé, Póra a fritta bladidot olvasta. Hiányzik az ajkad. Néhány hét múlva, néhány tucat SMS-sel, néhány tucat e maillel később, ári mindent lesöpört a konyhaasztalról, és holmávig bemenekült. de ott felejtette, vagy ott hagyta a telefonját, benne az összes SMS-sel. Elmenekült Póra elől, Katrin elől, de minden más elől is. A vér súlyos csomagja elől. Menekült, mert ott abban a pillanatban pofoszta fel pordürt, amikor Jakob félrerántotta a függönyt, és felképelte Árit, ráordított, majd megütötte az anyját, aki a hűtőszekrénynek vágódott. Menekült a vére elől. Menekült, mert hirtelen nem tudta, hol van, sem azt, hol lenne a helye. Ön tudja a legjobban, hogy aki nem használja ki a képességeit, az sohasem lehet boldog, és annak az árnyékában éli le életét, ami nem lett, de aminek lennie kellett volna. Mintha a Katrin csókjaitól ébredt volna fel, ami sehogy sem stimmelt. Boldogan élt pórával, annyira szerette, hogy az néha már fájt. Három gyerekük született, háromszoros élet cél, háromszoros öröm. Mindezt nem lehet alvásnak nevezni, ez élet. Mégis, mintha a csókok ébresztették volna fel. Két napon át feküdt Holmavígben, Szjöfön néha csak Hardbreak Hotelnek nevezett szállodájában, és nem értett semmit. Hetek teltek el, és néha bedugta a fejét a csapalá, a jéghideg hideg vízbe, majd sokáig ott tartotta, mintha ez megszabadítaná attól a bénító ténytől, hogy két nőt szeret. Ha kettőt tudott szeretni, nem szerethetett volna akár hármat, négyet, esetleg ötöt is. És nem csak puszta véletlen, hogy pórával élte az életét, nem pedig valaki mással. Stürrlá, rétá és Hekla is csak a véletlen műve. Pedig mennyire hitt abban, hogy a sors hozta össze pórával. Valószínűleg az egész élete ezen a bizonyosságon nyugodott. Ez volt életének alapzata. Csupán véletlen, hogy pórával kötötte össze az életét. És ezáltal az is véletlen, hogy olyan emberekké váltak, amilyenek most, mivel nyilvánvalóan mindannyiunkat azok formálnak, akikkel együtt élünk. Ari meg iszza a sörét. A szálloda bárjában már minden asztal foglalt. Ott ül a tegnapesti amerikai házaspár, a nő szemmagasságban tartja a tabletjét és nevet, miközben a férfi vigyorog. Belépszigűrjon, a polgármester, Mindkét irányba biccent egyet, mire egy fiatal nő ugrik oda hozzá, hogy meghívja egy sörre. Észreveszik, a hatalom mindig szexis. Ári, bocsánat kérően néz rám. Négyszer feküdt le Katrinnal, azelőtt, hogy koppenhágába költözött volna, de egy gyönyörű élmény volt. Mindketten fel volt a kajzba, nem bírtak magukkal, és Ári halálosan megijedt, hogy a szomszédok panaszkodni fognak, és seprű kopognak majd le a padlón. Aztán külföldre menekült, muszáj volt elmennie, levegőhöz jutnia, összeszednie magát, de csak őrlődött Póra és Katrin között, akivel tovább leveleztek. És Katrin egyszer meg is látogatta. Göteborgba utazott egy konferenciára, és kitalált egy ürügyet, hogy átugorjon Kopenhágába. Ez volt a legszebb időszakuk. Négy nap. Együtt főztek, vagy étteremben ettek. Feküdtek az ágyban, szeretkeztek, viccelődtek, beszélgettek. Együtt hallgattak, nézték egymást, simogatták egymást. Megijeszt, hogy mennyire szeretlek, írta neki Katrin már otthonról, e-mailen. A rekordjuk 54 e-mail volt egy nap alatt. Teli szerelemmel, forrósággal. Beszélgettek politikáról, könyvekről, a gyerekekről, filmekről, pizzafeltétekről, és sírtak amiatt, hogy nem mutathatják meg a világnak a szerelmüket. De aztán Katrin nem bírta tovább, íme az utolsó e-mailje. Azt akarom, hogy írj nekem, szükségem van rá. Kétségbe esetten szeretlek, és alig bírok másra gondolni, mint rád. Arra vágyom, hogy megjelenjen a neved az inboxomban, és valahányszor megtörténik, összerezzenek. vidámmá is és izgatottá válok, mint egy kislány. A fényképeiddel alszom. Nézegetem a fényképeidet, behúnyom a szemem, és csókolgatni kezdesz. Harapdálsz, hol finoman, hol erősebben. Istenem, mennyire szeretlek te, gyönyörű, gyönyörű férfi. Mégis arra kérlek, hogy ne ír nekem többet. És könyörgöm, hogy ne válaszolj nekem, ha nem lennék elég erős, ha nem bírnám ki, és ezután is küldenék neked egy e-mailt. Kérlek, hogy töröld ki olvasatlanul, ugyanis nem bírom tovább. Nem tudok két férfit szeretni. Belehalok, szó szerint. Gyorsan fogyok, rosszul alszom, nem bírok koncentrálni, szórakozottan válaszolok. Drága, szeretett férjem aggódik miattam. Látom abból, ahogy néz rám, érzem abból, hogy mennyire tapintatos velem. Istenem, ha tudná, abba tönkre menne, és azt soha, soha, soha nem bocsátanám meg magamnak. Drága, drágaság, ha szeretsz, akkor ne írj vissza, és máskor se válaszolj, ha nem lennék elég erős ahhoz, hogy visszafogjam magam. Ugyanakkor, Istenem, mennyire szeretném, ha semmibe vennéd ezt a kérésemet.